Козурін приїхав уже надвечір разом з підвоконником Дурасом і трьома вантажними машинами, повними конвою. Про течу куляди не було й мови, зате негайно скомандувано вивезти з підвалу власовського бородатого полковника. Тоді долучили до нього дружину, її сестер, зяті й племінницю. Дурас до схочу рідкісним видовищем, махнув лейтенантові, начальнику конвою, щоб вантажили і везли затриманих до Хемера, а сам попрямував до Мисливської віли, де хоч і не було вже догідливого коляди, та ж мала знайтися для підполковника і випивка, і закуска. Козурін відрібцьовав під правою рукою в Дураса, ми з Гаврилом Панасовичем і Поповим трималися позаду. «Ну, капітане!» – кинув мені через плече підполковник – у контрапупив ти здоровенного звіра. У контрапупив вже? Не сам, з капітаном Поповим. Попов вважає ще іноземний підлений, а ти свій, і всі заслуги твої. Ось навіть лейтенант відмовляється на твою користь, хоч і очолював операцію. Очолював же лейтенант, так точно, послужливо підтвердив Козурін. «Зацапав такого полковничка, капітане. Далі просто рікову дурац. Тепер і сам можеш скакнути з капітанів на простецю, полковники. Можеш, капітане. Тільки після вас, товаришу, підполковник заспокоїв я його. Порядок у танкових військах, зареготав Дурас. Знаєш, субординацію, капітане, хвалю. А от Козурі не чути, не хоче про субординацію. Прискочив до нас, давай йому майора і орден. Ну, вже б щось одне, а то майора і орден. Тоді що ж давати тим, хто загнуздав самого генерала Власова, а тим, що заарканили генералів Краснова і Шкуро? Не розявляй рота, козурі не розявляй рота а в армії старший за званням, однаково, що вождь на трибуні. Він говорить, а ви мовчки слухайте і тільки підтакуйте, схвалюйте й аплодуйте. Одностороннє мовлення. Дурас не змінив свого поводження з нами і після того, як добряче випив і закусив. І тоді, коли ми запаковували його в машину, Козурін махав у підполковнику підполковника обома руками, махав, мало не підстрибуючи від радості і полегшення, що все закінчилося благополучно, і я вже не мав сумніву. Про коляду він у хемері навіть не натякнув. Ну, був якийсь полоняга-офіцер, і нема, а може його взагалі не було, може відправили за шелонами ще влітку. Ніхто не спитає, ніхто не поцікавиться, ніхто не стане шукати серед тих мільйонів, про які ані земні сили, ані небесні не скажуть, живі вони чи мертві. То що, Козурін, спокійно мовив я? Поставив хрест на своєму лакизі, ніжками затопчу хвостиком за мету. Ти про що це, капітан, спробував він поєрепенитись. Що за натяки? А ніякі не натяки. Я б тільки порадив тобі випустити з підвалу автоматника, який сидить там, не знати за що. Звичайно, я міг би його випустити і сам, та залишилося задоволення для тебе. Не автоматникові відсижувати за коляду, а тобі, Козурін, та вже чорт з тобою. Ну-ну, ти не дуже заїдаєшся, капітан, мляво без звичного нахабства спробував отбити мою атаку, Козурін. Не така тут обстановка, щоб ми через якогось зрадника порушували свою єдність. Не така, згодився я. Тут ти маєш рацію, Козурін. А сам подумав, що ця мстива істота не про мене нагоди, щоб шпигнути мене, відплатити за ці відверті слова, бодай, маленьким паскудством. Почалося з того, що не було чим вивезти з польського табору Авмюльгаймі тих, хто згодився повернутися на батьківщину. Коляда крав наш вантажний мерседес, а в легкові машини скільки візьмеш? Я сказав Козуріну, що треба попросити машину у хемері. Самі проси, вибухнув лейтенантик. Ти ж начальство. А ти відповідаєш за цю операцію. Де хоч бери. У майора Гарве, може, в американській зоні. Там же у тебе дружки. А в мене дружків за чотири роки війни, знаєш скільки? Тобі і не снилося, Козурін. А він не став зі мною більше говорити. А за кілька днів знову напустив на мене фрау Вільтруд, про яку я вже і забув. Це була не жінка, а справжня чума. Скандальна історія з церковним навчанням на неї не подіяла ніяк. Німецька фрау уперто домагалася будь-якою ціною повернути свого дорогоцінного гюнтера, відірвавши його від руської фрау зрадливої дружини славетного радянського академіка Лисенка.